Згідно з даними розвідки, ніщо не могло завадити втіленню в життя цього простого, але досконалого плану. Єдине, що не врахувало командування перуанської армії, так це те, що у терористів теж була своя розвідка. Офіцери, а можна у вас попросити бронежилети? Несміливо звернувся я. Після короткої ніякої паузи пролунала лаконічна відповідь. – Ні, хоча б один на двох, ну будь ласка. – Ні, хоч шоломи тоді видайте. – Забудьте про це, – гарикнув на мене капітан. Невже ви не розумієте, що бронежилети і шоломи можуть поставити під загрозу зриву всю операцію? Як ви собі це уявляєте, га? Хіба ви не розумієте, що вся захисна амуніція, пофарбована у колір хакі, через що, надягнувши її, ви зливаєтеся із джунглями, і терористи можуть вас просто не помітити? Командування тоді мене самого на шоломи пустить. От, халепа, бурчу підніс подумки, благаючи Господа, щоб командування виявилося хоч трохи розумнішим за цього недоростка з капітанськими погонами. Оце я мушу розпинатися і пояснювати такі очевидні речі, бурчав у відповідь бравові вояка. Тьомик тим часом перелякав на зиркав навкруги, майже не слухаючи теревені приставленого до нас капітана. Мій напарник, здається, зрештою розкумекав, у що ми вляпалися з кожною хвилиною. Йому все менше і менше подобалось те, що відбувалося навколо. На довершенні у нього почалися якісь проблеми зі шлунком Максуя. У мене живіт болить, тихо простогнав він. Відчипись, не до того зараз. Я сильно пітнів і важко дихав. Клімат сельви разівче відрізняється від сухого пустельного клімату західного збережжя Перу. Тяжка задушлива спека, стовідсоткова вологість, Ядучі випари невідомого походження роблять тіло схожим на розм'яклий на сонці пластилін. Височенні дерева, щільно обвиті ліанами і обліплені грибками всіх форм та розмірів, непроглядним частоколом затуляють горизонт. Змагаючись одне з одним, вони тягнуться вгору, заступаючи небо. Після привілля – невеликої перуанської пустелі, де погляд мчить десятки кілометрів, не наштовхуючись на жодні перешкоди, а між головою і погожим куполом неба не провисають густі клуби дрімучої зелені, непрохідні амазонські ліси на сході Перу розплющували мене, підминали під себе, гнобили і втискували в землю, наче черв'яка. Чувак, здається, я щось вельми хімічно активне, тихо мовив тьомик, промацуючи рукою, дуже здутий живіт. Оскільки можна скиглити, чувак? Ти поводиш себе так, наче твій живіт, це найбільша наша проблема на даний момент. Я ще не знав тоді, що саме цей скромний і малозначущий, як мені тоді здавалося, проблемі, вже зовсім скоро судилося відіграти вирішальну роль у каральній операції. Мені навіть на думку не спадало, що здуття живота в умовах проанських тропічних лісів, які аж кишать кровожерливими головорізами, може призвести до жахливих і катастрофічних наслідків. Тож я лише сидів, сердився на Тьомика і самовито обдумував неприємність, в яку ми вляпались. Офіцер врешті-решт помітив, що його слова нас ніскільки не заспокоїли, а тому спробував підбадьорливо всміхнутися. Та ну ж бо, хлопці! «Відкиньте оці кислі міни! Присягаюся! Все мене швидко, без диму і пострілів! І навіть оком не встигнути змогнути!» Капітан мав рацію. Усе минуло практично без диму і пострілів зі сторони урядових військ. Спека... Мозок уже, певно, скидається на пересмажену яєшню. Ми з Тьомиком вже другу годину сидимо на строхлявілому стовбурі поваленого дерева посеред галявини в джунглях. Шия, литки, передпліччя, словом усі відкриті частини тіла, рясно обліплені буйною амазонською комарнею. Страшенно хочеться пити. Височена стіна віковічних нетри Щоточує нас звідусіль. Крізь неї приникає невпинне стрикотання цикад, Кректання велетенських папух, Ухкання мауп і таємничий шелест. Одначе жоден звук, Окрім бурчання тьомикового живота, Не видає присутності людини. Запара на силу з себе. Нахрінам ви на це погодилися, Тьомо? Артем напів лежить на стобурі, обіпершись спиною на гілляку і відбиваючи від ніг третю поспіль масовану атаку гігантських червоних мурах. З його надутого черева коли-наколи вириваються страхітливі звуки, схожі на мініатюрні вилізки грому. У нас не було іншого вибору, важко хекаючи, каже товариш. Я нутуром відчуваю, що ця антитерористична операція добром ні за що не скінчиться. Нас або покусає якась амазонська тварюка, від чого ми розпухнемо і здохнемо, корчачись у тяжких муках. Або ж сюди припруться повстанці значно більшою оравою, ніж очікувалося, і нам буде кінець. «Не кажи, дурниць!» відрубав мій товариш. «Ти що, що казав сеньор капітан армія, нас захистить? Ти справді в це віриш, чувак? Тобі не здається, що Замість того, аби брати в полон невелику терористичну групу і намагатися вибити зізнання хоча б з одного її члена, перуанцям легше дозволити бандитам захопити нас, а потім тишком-нишком висаджити їх на шляху до бази. Адже якщо хоча б один бойовик з цього передового загону вислизне з пастки, він встигне попередити своїх товаришів, і весь Конгеніальний план важковитого перуанського командування накриється мідним тазом. Артем стурбовано засопів. Було помітно, що він про це раніше не думав. Ти волів би за краще сидіти зараз у тюрмі в лімі? промимрив він. Дозволь тобі нагадати, мій любий друже, що то була не моя ідея.